Як корабель з кораблем у темряві, як міражі навіки. Як багато було варіантів вибору і як боляче витягнути порожню картку. Якби зважилась на щось інше, іншим було б і життя. Все у ньому перемінило, окрім Марусі. Одне це слово шестилітер перетворювало її на щось середнє між тигрицею і рисю, яка стрибоне на перший тріск безоглядно, захищаючи рідне, безпомічне і худе створіння, перетворюючи себе, знайому до кінчиків волосся, у щось зовсім невідоме – клубок нервів, ступіючого сторожа, неспрогнозованого сфінкса, котрий виборов собі великий скарб. І, може, тільки дивлячись на оце окати, дівчатку прикушували язик, коли хотілося самотньо й безпорадно розплакатись, нарікаючи на долю. Як швидко забули вони її, зразу, чи по роках, чи як у запрілому склі розмивалися її риси, як по одному вибували із цього марафону перенесення любовного вогню. Мабуть, і для них самих багато що стало би подивуванням, неможливість спізнати свій почерк, свої думки, свої розпалені мрії. Чи не зробила помилку, поклавши ці листи до картонного ящика? Чи не приходить все до одного знаменника, спільного спання у затісній квартирі, спільних вихідних борщів і вареників, малих походеньок наліво – Іноді її всім попереднім ідилії на старості. Щодо іделії, то життя гарно подбало, аби не загрозити подібною цілковито. Стосовно хатки під вишнями, то завжди би хотіла її мати, але це ще дуже боліло. Там за ними, на фото, шматочок Польщі, їх маленький рай, у котрому так і не була. Якийсь заїжджий фотограф причепив до дерева квітчасте покривало, але за ним забув прибрати село, яке пробивалося у кадр. Сюди, до неї, ліпше був би ту капу зняв. Тера інкогніта, магніт, у серці, пила, ота земля обітована на жовклому творінні недолугого фотографа. З фотографії. Вулиця горіла внизу, так наче маленькі кубки хмизу розкидані по долинах і горбах. Лемент піднімався, мов звук пущеної криницю із подвоєною силою. Здавалося людським ревом ревіла худоба, що пеклася. Вили обсмалені пси, захлиналися димом кури і гуси у зачинених лівах, а над усім цим якоюсь нелюдською мовою кричали потерпілі. Розбуджений тим довгообіцяним пеклом, кінцем світу здригнувся дзвін. Якось кашлянув спочатку, ніби поперхнувся власною кров'ю, потім звук прорвався, густий і пульсуючий, мов би бухала та кров чорну, сильно, на останок. Людських голосів ставало все менше і менше. Схоже, втомилися вони у крутанині та гаморі і тихли там, де заставала кожного втома. Вогонь висвітлив над довколишні села, Западав навіть у долини, мерехтливо і радісно сяєв на людських обличчях. Чоловіки закушували губи і стогнали. Навіть лайка не сміла їм вирватися з вуст, бо здавалася нікчемною і нікого не могла вразити. Вони рвалися, але їх тримали жінки. Іти туди зараз означало йти на власну кулю. Всі боялися лягати спати, бо не знали, чи встануть. Баба Катерина ламала руки, десь пропала Орися. Ніч. Смерть, а її нема. Дід Павло трохи розпився по тих франціях, мусив випити пару келишків, бо тріскало в грудях. Раз, що дихавиця замордувала, а два що не міг того всього витримувати, за такого життя гріх не випити. Двоє дітей десь лигнув в світ, а третє хати не тримається. Орися прибігла задихана, маленька, як пальчик, і стала коло них під горіхом. Горисю, чи ти не до лісу бігала? Бійся Бога, бо ти тя поляки не вчепили. Кому я потрібна, мамо? Дитину, найщудівці політика. Яким же вже тут господарі? А хто, як не господарі? Який з землі виріс задиханий Никольо. Все почалося від отця Данила, котрого прибили гвіздками до скрині, а йому ось так кричала, що аж до калиняків було чути – але поки хлопці прибігли, то вже окровавила вишиті подушки.